Водяні німфи Дуже багато казок та легенд пов'язані з міфічними істотами моря – русалками. Розповіді про водяних німф зустрічаються ще з часів давнього Єгипту та Вавилона. 15 червня 1608 року мореплавець Генрі Гудзон, який очолював експедицію, записав у судновому журналі. Сьогодні довелося спостерігати небачену до цього істоту. Мабуть, це було породження морської стихії. Спина та груди істоти були, як у звичайної жінки. Шкіра її була надзвичайно білою. Довге чорне волосся спадало на плечі. Нижня частина тіла завершувалась хвостом, як у морської свині або дельфіна, але блискучим, як у макрелі. 1833 року Шестеро рибалок біля острова Єл, Шотландські острови, підняли русалку, яка заплуталася у рибальських сітях У неї були відсутні зябри, а на хвості вони не побачили ані луски, ані плавників Як розповідали рибалки, русалка не чинила ніякого опору, а тільки жалібно стогнала Протримавши полонянку майже три години, рибалки вирішили відпустити її у море з їхніх слів вона миттєво зникла у глибині моря. Є багато інших свідчень про зустрічі з цими морськими істотами, яких марновірні мореплавці вважали вісниками лиха, але немає жодного реального доказу цієї істоти. Пояснення сучасних учених Людство часто стає жертвою сенсацій, які бувають, наче вибух і викликають дуже великий інтерес читачів справляючи незабутні враження на багатьох людей, але не мають під собою нічого, окрім чудової вигадки. До таких сенсацій і відносять вчені більшість свідчень. Можливо, у народженні легенд і міфів про русалок винні савці, такі як ламантини, тюлені, яких здалеку можна прийняти за дивні істоти, особливо під час шторму. Були й інші припущення – що паралельно з Homo sapiens існував вид людиноподібної істоти, яка населяла водяні простори Землі. Але ці припущення наукою не визнані,